Не тремтіли мені руки, не калатало серце, не думав, як скористаюся всім цим, бо ж інші думки та клопоти змагали мене. Десять золотих монет поклав до кишені, решту сипав до шкіряної торбинки і зав'язав її. Переховаю десь, там буде видно, що з усім цим робити. Скочив на коня і пустив його чвалом. На перехресті притримав на мить. Дорога ліворуч вела до матері. Праворуч до Мальви, Пряма в Кагарлик. Я поїхав прямо. Білокобилка. Бігав по Кагарлику, Неначе молодий баришник. Люди справляли маковіє. Ніхто не хотів йому відчиняти, Не хотіли мати в такий день ніяких справ. Та він гатив кулаками в двері, Вламувався в будинки, Хапав поважних майстрових І торгівців за поле, А то й брав за груди. Умовляв, переконував, прилякував, просив, канючив, за ціною не стояв. Залишив у коваля таляра, у золотаря дуката, у дзигарного майстра пів дуката, у м'ясника пів таляра, у цигана баришника, який торгував кіньми, сім дукатів. Колотився до самого вечора, і вночі не склепив очей, побував у германівці в Терновій долині на Хлистунівському лісі. В тому лісі в землянці хижі, схожі на купу хмезу, жила ворожка пріська Корбачиха, за якою кажуть, і десять чортів не похопляться. У неї під піччю жили величезна пузата жаба та вуж. Вона викликала їх на ворожіння, а ворожити до баби йшли ті, хто хотів завдати комусь лиха та збитків. Корбачиха і в чорта бабувала, і була в неї кома відьма. Вернегірського ж коваля перекинула в пса, а одного разу, розгнівавшись на тернівчан, зробила так, що сонце не зійшло і не було його до самого обіду, а потім таке змилостивилася і випірнуло воно о з-за чорного круга посеред неба. Тоді в неї побував Білокобилка, а вранці, по сходу сонця, марний і втомлений, мчав лісовою дорогою до панського фільварку. У фільварку було людно. Туди з'їжджалися запрошені одразу на три події довколишні пани – на оглядані пивових коней, на видовище кари над лотрами козаками та на бенкет. Спочатку пан пиво показував коні. Панство йшло від стіла до стіла, старший конюший розповідав, повертав того чи іншого коня в той чи другий бік, вказував на достоїнство коня та називав його ціну. Конюшні було чисто неначе в церкві. Доріжки, посипані пісочком, стіла помазані білою глиною. Вгорі – дощечки з назвами коней. Пахло свіжим сіном, щебетали ластівки під дахом. Від пива густо повівало парфумами. Коні того запаху не любили й форкали. Потім у кращих коней виводили на подвір'ї. Спершу вивели на віжках мешасту кобилу, дику, ще не об'їжджену, щойно стабуна. Вона тремтіла на тонких ногах і присідала, клубок шкіри та живої крові, вогонь на чотирьох копитах. За нею вибігли конюхи з гнідими жеребцями, в кожного на повідді висіло по двоє конюхів. Про цих жеребців пиво сказав з посміхом, що вони об'їжджені, смирні, запропонував випробувати у їзді. Але пане знали регіментаря, до жеребців не підходили. Пиво заохочувало сів на одного жеребця. Тоді знайшовся хвецький з нафабреними вусиками панок. Підійшов до другого, злетів у сідло і злетів, просто таки звинувся, відпущений конюхами жеребець. Встав цапки і помчав. Зробив свічку і жеребець під пивом, і другу, і третю, хвицнув задом, аж у пиво полетіла з голови шапка, і жвонувся і помчав. І пиво на свій Привеликий сором не в змозі з ним упоратися, вчепився обома руками в передню луку сідла, що вже саме по собі було ганьбою, і тільки так утримався. Врешті йому вдалося спрямувати коня в тісні суточки між конюшнею та каретним хлівом, і кінь зупинився. Пиво оглянувся, сподіваючись зустріти глумливі погляди панства, але на його щастя на нього ніхто не дивився. Всі з жахом спостерігали за панком з нафабриними вусиками, якого кінь тривав просто до конюшні. А тож, певна смерть. Вершник мав розгатити голову об верхній одвірок воріт. Одначе, на панкове щастя, коли кінь влетів у ворота, вершник вже висів на хвостів коня і тільки гепнувся на посипаний піском хідник». Панок виліз на чотирьох і його зустріли веселим реготом. І хоч сміялися не з пива, все ж він був невдоволений, розгніваний. І через те наказав звершити кару над козаками негайно, хоч збирався це зробити в перерві під час банкету. Підсмачити солоною козацькою кров'ю солодке ромейське вино. Немає нічого страшнішого в світі, заперекинчика. Аби довести, що він їхній, Цих, а не тих, з ким був раніше, він лізе шкіри, аби виявити всю цю свою нову явленість. Він лютіший за найлютішого з них, нехчадливіший і вигадливіший у карах, рвійний, неймовірно запопадливий у вірі, винахідливий, він чимось нагадує приблудного, якого посадовили на ланцюг, пса. Вистрибнувши на купу гною, він крутить головою і дивиться на вулицю, вишукуючи, на кого б погавкати у віддяку за харч і ланцюг. І горе тому горобцеві чи сороці, які летять через подвір'я, а ще більше сусідському котові, який скрадається потину за горобцями. І всьому, що йде, летить, чи повзе повз господарський паркан. Він аж шкури вистрибує, він гарчить і шкірить зуби, гавкає і розриває лапами гній під собою. Ще більше лихо, коли цей перекинчик розумний та сміливий, тоді він страшний особливо. Пан Пиво стояв посеред двору, де ані травинки, ані баделинки, а тільки чорна земля вирівняна і втрамбована. Перевалювався з носків чорних сап'янових чобіт на закаблуки. Ті закаблуки – єдина його відміна від найшляхетнішого панства, яке здебільшого носить чоботи м'які без закаблуків або з дуже маленькими закаблуками. В пана пиво закаблуки високі з срібними підковами. Він карбує крок».